Në një hadith tjetër Uthmani radi Allahu anhu, thot, do t'u tregoj një hadith të cili nuk do t'ua kisha thënë, pot mos me detyruon të një ajet në librin Allahut. E kam dëgjuar pe gamberin Alehi Selam të thot, kusht do që mërë abdes në mënyrë të përkryr, dhe pastaj fal namazin e detyruar në faljen e organizuar në grup në gjami, ati veç se do t'i falen nga Allahu gjunahet e bërën dërmjet ati namazi dhe namazit pasues dheri sa ta falatë. Transmeton, Imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga xhamiambret.com